Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alemin, Salatu, As-Salamu ala Rasulullah Muhammadu, ala alihi wa ashabih, wa mëntabiahum bi ihsan ila Jumiddin. Allah unë madhruar e falënderojmë, dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë. Allah unë lusmë që të nëj falë më katë tonë, të në udhënë në rrugën e drejtë, dhe të në ruan nga gjdoj e keqe. Të ndërra lezër, porosia e radhështë të të të përmandim sëtë,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 se të, të qoftë u zhvillua jetas i u zhvillua në fund doli e vërteta pasun vitave doli e vërteta në shashë se Jusufin Alejsham nuk e kishtë ngrën ujku por kishtë qenë viktim e vëllëzërëve të ti dhe Allah i manuar pikresht këtë sprov të Jusufin Alejsham me bëre një port, një hyrje në ngrit në ti dhe u bëjë Jusufin Alejsham një ri njohër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 Qëfar dhët adhërani pasmeje? Qëfar dhët adhërani pasmeje? Qëfar dhët dhët bëni pasmeje? Ata një zëri u përgjegjen, një përgjegje që i akzuan dhe i afreskuan shpirtin babes të tjura. I tha na abudu ilaheka, o ilahe abaik, ne dhët i mbeti mi të përkushtua rrugës të nda, dhe rrugës e babalave tu, Ibrahimi talihisselam, e një,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 ndërulozer edhe pse Jakubi Aleysam nuk la porosin ai vet mirë po e morrë një konfirmim nga djemtë ti, e tij është porosia e Jakubit Aleysam interesante për neve që nuk duhet ta zgjasim atë për se 2 apo 3 pika e para është se njeriu nuk duhet të jeton të për vetëm atë nuk duhet të mirën që e ka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 është pa të shemë një përgjësi e krye familjarit është një përgjësi e ti që nuk ka të bëj me vetë në ti po ka të bëja dhe me ta nga sen kuadrë të asaj që kena me upyt për të edit e gjukimit nuk është vetën vetë vetëja jote di kush me ndanë punë të mija kush dënë në të falet kush dënë më së të falet është e vërtet kush dënë nuk mund shë askut me imponu dhe me dhun mirë po Kur'an në më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 ka filluar që nga familja ti, s'ka pas një kush me një t'gati, ose përshemë të vijen nga familjete diversuara, prendë të ndamë, s'ka pas një kush me një t'gati, ose nga problemet familjare e kështu më rratë, i ka të rrshëgu dhe ka vazhdu me rritme të utja, përndaj, është shumë më rrëndësi që nga familje të në të borën e mira, nëse dëshirojmë që shëqëria pasaj të jetë në regullë. Dhe në që se rrëzikohet famil Nëse u janë familje, është rëte e keqja, por padyshim se vërtirë është vërtirë shoqëritë më e pastë. Vërtirë është më e pastë shoqinë rregull, nga se familja është bërthama e rëndësishme e çdo shoqërie. Për këtë arsye thashë dallahi mënduar na ka obliguar që të jemi të kujdesshëm. Ne sikonë çfarë ka mësuar për shemb Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që kur lind fëmiu që nga starti i ardhmë këto dhunja të kujdesemi për të. Aptën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 të një edukatë të mirëfillt. Pastaj ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur i boin 7 vjet apo deri në atë kohë tash ta kë mëson namazin. Tash në 7 vjet me fillum më i thon që ngretot dhe fal namazit, jo që ka obligim, por më mësu një edukat që kur ti bëhet obligim namazi mos kët problem me namaz. Dhe kjo nuk është vetëm namazi, namazi është si shemb, por ka të bëjë me të gjitha vlerat dhe virtytet e larta që duhet edukuan tonë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 ata që po vin pasti i shese po vazhdojn rrugën e tij afta nëse shtëpinë tënde për Ramazan ka pas iftar dhe ifter gzimit më i madh është nëse nëse ti po shkon tekse votë prap do të ket iftar dhe ifter apo nuk do të fiket iftar dhe ifter kjo gzim më i madh apo në kamë rzim më i madh po nëse kur asaj po shkon dhe së bashku me të po fiket edhe namazin at shtëpi Po fiket agjerimin at shtëpi, po fiket përmendja e Allahut në atë shtëpi, po fiket sadaka në atë shtëpi, po fiket dhe po mshirret Kur'ani atë shtëpi. Kjo është mërzia më e madhe aftë. Kjo është mërzia më e madhe. Por njeriu se do në ti, po në të thotë me shkuarën e tij, po shkon në mirësitë e shumta që Allahu xhallahu ala i ka dhënë në atë shtëpi. Ande Allahu xhallahu ala ka doshmë nderu Jakubin alisam krahas mërzive të mëdha që ka pas këtë dhunja, balla mërzit për djallën e vete, për bitë e vete, për mësëpajtim mësëpajtim mësëpajtim, shtirështë keme pa njërin, familjet vetë me pasë djemë mësëpajtim, familja me qënë mësëpajtim, është shprume këtë Jakub e Elisam, ka da është Allah Gjellë Leora që para se më dojnë nga kjo botë, ta kna që Jakub në Elisam, ta kna shpirtën e ti që ta merë një konfirmim nga bitë e ti se na kemi qinë nështë ta gabim, na kemi pasë një peri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 Walladhina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wadhurriyatina qurrata ayun. Dua enjerët devetsh, lutja e njerëzit mirë është të thonë Rabbana, Zoti jon, hab lana, na dhuro neve, apo një knaci dhe freskë spirtënorë nga ana grave tona dhe nga ana familjeve dhe bive tona. Dietaret kur e kanë komentuar për çfarë knaci e bëhet fjalë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 që i bje, se nuk kam mundësi të mbetet, trashegimi e sigurt, trashegimi stabile, të gjenat të arshme një punë e mirë, një një po thua, thashune, në qofësën një herë apo dëjë herë e thua, ju thashune, po në qofësën është mësim i vërdu shumë, në mënyrat e ndryshme, Jakube a.S. jo veç teurikisht ju ka të regu se Allah është ta që dohet ma dhuruat, po dhe praktikisht i kam su, ata ka do qësili Jakube a.S. me kam pa, se që s Andaj, nuk duhet me pa po të këne, të rindë, generatë të arshme, me pa po një farloj kundërthënje në dekretat tona. Për shambull, Allahun e adhuran në gjami, po nuk është qaj zëtë që e adhuran edhe në shpikur është. Apo? E, e, e ndikë mësimet islamë e për shambull në Ramazan, po nuk, kër, nuk jenë që të mësime që i pinjekë mësë Ramazani. Apo?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 A ka qenë kundërëtërën së përgëmërësëm? Jo. Gjithë mund ka qenë i mëshërshëmë, gjithë mund. Gjithë mund ka qenë i butë, gjithë mund. Gjithë mund ka qenë i mirë. Qëtu ka qenë Muhammed i sasërëmë. Ska kundërëtënja. A kanë do një njeri që ka ardhë, për shemë do një pej, pre atoje që si kanë besu Muhammed i sasërëmë, që ka ardhë të Muhammed i a.s.a.më, e që ka thonë Valazi që është usilë me ju vë që është po thonë i vëqë me mu, në tërënaj. A ka pasë kësut dhe një rastë përja shtimë? Absolutisht. Të gjithë ata që kanë pasë kontakt me Muhammedin s.a.s. përmendin një përvoj të mrekulushme të një komunikimi me dëvërtit të mirë të Muhammedin s.a.s. në raport me ta. Me të tonë. Në dachme rifmit, Enes ibn Malik, kërdi Allah Anhu, dhët vjetë i ka shër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 Të gjitha, të gjitha momentet e jetës ka qenë robi Allahut, i nënshtruar, i porulur, i urtë, i matur, i sinqert, i mshifshëm e të gjitha ato që do të më pashtin robi Allahut. Por ata dhe djemtë në fund ka thonë na'budu na ilaaka. Zotin tonë që kanë qezgatur na dim kush është Zoti, na dim çka të kam suaj Zoti, na dim se ç'i kërkojmë me, kë, me me ç'i zotit pse? Se na kam suaj gjithmonë